Tíz. Hát, mi tagadás erre nem számítottam, mondta Zoltán, amikor a parkolóból bevezettem a saját házának kertjébe. Egész délután készülöttem az esti piknikre, vettem lacitól friss péksüteményt, salátát készítettem roppanós zöldségekből, kevertem többféle szendvicskrémet és sütöttem egy adag áfonyás kekszet is. Alig egy órával a randi előtt érkeztem a házhoz, megterítettem a külső pergola alatt, gyertyákat gyújtottam, és igyekeztem minél otthonosabb hangulatot varázsolni. Közben persze abban reménykedtem, vagy mondjuk inkább úgy azért imánkodtam magamban, hogy ne érezze túl tolakodónak. Tudod... Szerettem volna, ha ház tulajdonosa még utoljára elkölt egy vacsorát a birtokon, mielőtt megveszik. Remélem nem találod túl szentimentálisnak vagy személyeskedőnek, mondtam félinken. Zoltán szemlátomás zavarba jött. Talán rosszul sült el az ötletem? <gül> Ez nagyon figyelmes és kedves gesztus, köszönöm, mondta és megfogta a kezem. Valójában azt hiszem, évek óta a legfigyelmesebb dolog, amit valaki megtett értem. Akkor jó, mondtam. Már attól féltem, hogy túlságosan tolakodónak gondolod majd. Csendben megrázta a fejét. De egy kicsit zavarban vagyok, mert azt hittem én viszlek téged vacsorázni. Majd arra is sort kerítünk, válaszoltam, és mielőtt kivontam a kezem a kezéből, megszorítottam. Feltéve, ha ez a randi jól sikerül. Felnevetett. Tudira mész, ugye? kérdezte. Mindig. kacsintottam. Úri ember volt, megvártam, így helyet foglalok a padon a pergola alatt. Kérlek, ülj le! invitáltam. Miközben a velem szemben ülő férfit néztem, arra gondoltam, hogy vajon mi minden zajlik most a fejében. Biztos megint eszébe jutottak a gyerekkori emlékek. Nem csodálom. Fantasztikus kilátás nyílt a partról a vízre. Ezt nem lehet megszokni. A Balaton időről időre akkor is rabulajti az embert, ha itt él. Talán az elmúlt időszakban keveset álltam meg pihenni, és elmélázni azon milyen szerencsés vagyok, hogy itt élhetek. Nagyot sóhajtottam. Ez Zoltán is észrevette. Mi ez a nagy sóhaj? <gül> Semmi, legyintettem. Csak az jutott eszembe, hogy milyen ritkán állok megélvezni az életemet. Sokkal többet kéne lejárnom a partra. Sokat dolgozol? Igen, és ez mostanában nem fog megváltozni. Töltöttem neki egy pohár vizet, majd magamnak is. Sőt... Igazából most jönnek csak a nehéz hónapok. No csak. Mégsem fog olyan könnyen elkelni a házam vigyorgott. Úgy döntöttem beavatom a terveimbe. Végül is mit veszíthetek? Valójában a te házad az utolsó, amit értékesítek. Utána szögre akasztom a szakmát, vagy legalábbis egy időre. Így ez a vacsora egy kicsit nekem is a bucsúm. Meglepődött. Na no hát. Mesélsz erről egy kicsit? <gül> Valójában néhány nap múlva büszke kávézó tulajdonos leszek. Már megállapodtunk, csak a szerződést kell aláírnom, és megkapom a kulcsokat. Hát ez tényleg nem mindennapi lépés. Gratulálok, mondta, és kocintásra emelte a szódával teli poharát. Hozhattunk volna egy bort. jegyezte meg, miután belekortyoltunk. <gül> akkor nem tudnánk innen hazamenni, habsikám, tettem hozzá gondolatban. Először is nem iszom előre a medve bőrére. Jogos. És másodszor? Nem mondtam ki, amit gondoltam. Másodszor pedig kocsival jöttünk, ugye? Bólogatott. Igaz. Bár én itt alhatok, elvégre az én házam. Volt valami furcsán megnyugtató ebben a férfiban, amitől jól éreztem magam. Talán a magabiztos fellépése, vagy az, hogy tudtam, néhány hét múlva hazamegy, tehát semmi komolyban nem keveredhetek bele. Ugyanakkor volt benne egy kis szomorúság is. Ha ránéztem, mindig eszembe jutott a szülei tragédiája. Magában hordozta a fájdalmát, és bár sikeresen el tudta takarni, amikor a kertre és a házra nézett, mindig belengte egyfajta szürke köd, a gyász. Előlem nem tudta eltitkolni. Kérdezhetek egy indiszkrétet? Néztem rá. Hajrá! Ha eladod a házat, visszamész Angliába? Úgy érted, hogy te eladod a házat. <gül> Igen, most így értettem. Megtörölte a kezét, és teljes testével felém fordult. Nem kertelt. Vissza. Ott az életem, ott a praxisom. Vár a munka. Bólintottam. Akkor ez csak egy nyári flört? kérdeztem. A vacsora? Zoltán, ez egy randi. Nyilván volt valami célod, amikor elhívtál. Nagyot sóhajtott, és rám nézett. Persze, hogy volt célom. Szeretnélek jobban megismerni, baj. Majdnem hangosan felnevettem. Megismerni? Ja, persze. De nem akartam bakancsol belegyalogolni a romantikába. Így inkább csak magamban mosolyogtam. Nincs abban semmi rossz, ha egy férfi megkíván egy nőt, és ágyba akarja vinni. De minek ez a körítés? Úgyis az a vége, aztán ő hazamegy Angliába. Megszoktam már. Ilyen flörtökről és felelősség nélküli kapcsolatokról szólt az életem. Talán kicsit csalódott voltam, de ezt még magamnak sem mertem bevallani. Nem hiszed? kérdezte. De elhiszem. Azért mondtam igent. Hogy találkozzunk, ismerkedjünk. De igazából mindketten tudjuk, mire megy ki ez az egész. Egyikünk sem gyerek már. Valami furcsa án suhant át az arcán. Te aztán kemény nő vagy. A hangja most egyáltalán nem csenget kedvesen. Sokkal inkább dühösen, és talán egy kicsit túlságosan is szigorúan. Egyáltalán nem az volt a célom, hogy az ágyamba ráncigájalak. Mondta, még mindig nyersen. Nem, kérdeztem cinikusan. Az a baj hogy a szex és New York óta azt hiszitek, hogy minden férfi csak dugni akar. Erre már nem mondtam semmit. A tapasztalataim ugyanis épp ezt igazolták. És nem? Én tényleg nem vagyok az a virág, Velem aztán lehet beszélgetni a férfiról, meg a nőről, meg a testiségről. Nem kell a beszélés. Nincs rá szükségem. Felnőtt nő vagyok. Mégis meglepett kicsit a hirtelen változás a hangkortozásában. Zoltán megrázta a fejét, aztán elmélázva a Balaton felé nézett. Valójában, amikor megláttam a pikniket, azt gondoltam, hogy milyen kedves és figyelmes vagy. Azt gondolta, milyen jó, hogy itthon Magyarországon még vannak olyan nők, akik értik a nőiesség fogalmát. Kedvesek, puhák. Van bennük báj és valamiféle kellem, intelligencia. Ez a vacsora, amivel megleptél, erre utalt, de úgy látom, tévedtem. Nem értettem, amit mond. Ennek hangot is adtam. Nem értelek, Zoltán, mi a baj? Azt, kimondtam, amire nyilvánvalóan te és én is gondolunk. Miért baj ez? Nem baj, csak akkor mi? Tényleg nem érted? Megráztam a fejem. Szerettelek volna megismerni, elkápráztatni, udvarolni neked egy kicsit. Mert jól esett volna férfinak érezni magam. Örre te velem, hogy benne vagy, szexeljünk, azért vagyunk itt. Pedig hidd el, én egyáltalán nem ezért jöttem ma ide, hanem hogy eltöltsek egy estét egy szép nő társaságában és legyen lehetőségem gavallérként viselkedni, meghívni téged egy vacsorára. Esetleg íhattunk volna bort, hívtam volna taxit neked, és megbizonyosodtam volna róla, hogy épségben hazaérsz. Ez volt a tervem, hogy utafigyeljek rád, hogy szó szóval ez. A monológ végére egészen elhalványult a hangja. Meg az én arcom is. Csak bámultam rá szótlanul. Kezemet az ölembe ejtve gyűrögettem a szoknyámat. Nagyon régen fordult velem elő, hogy valaki ennyire zavarba hozzon. Tiszták és érthetőek voltak a szavai. Nem akartam, de mégis rettenetesen szégyeltem magam. Bármilyen ruhában is ültem ott, bármilyen vacsorát is készítettem, amit magas sarkú cipőben egy romantikus helyen. A lényegen nem változtatott. Elfelejtettem nő lenni. Pontosabban elfelejtettem, hogy kell viselkedni egy igazi férfi társaságában. Teljesen váratlanul írt a felismerés. Zoltánnak igaza volt, én pedig csak ültem ott, és nem voltak szavaim. Már sápadt sem voltam. A szégyen pirosra festette az arcom. Ő ebből nem sokat látott, mert a jótékony félhomály eltakart előle, de én tudtam, hogy így van. A felismerés fájdalmas volt, és valójában nem is tudtam, mit mondhatnék. Az este... Kisiklott a romantikus vágányról. Talán tényleg nem ártana néha befogni a számot. De akkor is azt gondoltam, hogy ez az egész arra megy ki, hogy az ágyban kössünk ki. Nem kellett volna előre szaladnom. Lehetett volna még kerülgetni a forrókását. Ám a lényeg akkor is ez. Ettől még szégyeltem magam. Talán ő látta jól, de a tény tény marad. Még soha senki nem mondta nekem, hogy nem vagyok nőies. Megbántottalak, mondta. Nem, Igazad van, és azt hiszem én bántottalak meg téged. Úgy értem, talán félreértettem valamit. Szerintem nem most, mondta halkan. Hogy érted? csattantam fel. Megint nagyot kortyolt az erérakott friss és hideg vízből. Úgy hiszem, azt értett félre, hogy valójában mire van szüksége egy férfinak. Ha, na, ezt talán mégse. Jól hallom, hogy miután a maga kedves és határozott módján megalázott és megkérdőjelezte a nőiességemet, most még ki arról, hogy felnőtt nő létemre nem tudom, mi kell a férfinak. Ahogy jött, úgy át és rohant rajtam a dű. A fejem búbjától a magas sarkumban nyugvó kislábúja Szerintem te meg most vetetted el a súlykot. Szűrtem át a fogaim közt. Szinte nehezemre esett kinyitni a számat, olyan dühös voltam. Ebből már nem lesz itt romantikázás, viszlád, balatonpart smúzolás. múzolás. Egyáltalán semmit sem tudsz rólam, szóval szerintem ezt most itt fejezzük be. Egyre dühösebb lettem. Komolyan elegem volt az egészből. Kedvem lett volna felállni és a fejéhez vágni kifriét, kifliét. Mit képzelez magáról? Értelem már nem is láttam olyan jó képűnek, és nyugodtnak sem éreztem magam a társaságában, sőt, kifejezetten dühített az a magas ló, amiről beszélt velem. Sértőnek éreztem az egészet. Hogy én nem tudom, mi a női esség. Na, de már! Nagyon csóhajtott. És talán azon törte a fejét, hogyan lehetne megmenteni ezt a helyzetet, hogy ne legyen ennyire kínos. Nekem sem volt ötletem, mert dühös voltam. Ennek ellenére volt valami bizar hangulata az estének, meg ennek az egész beszélgetésnek. Szívem szerint felpattantam volna, hogy feldultan a kocsimba üljek, de valami ott tartott. A kíváncsiság. Az az érzés, hogy sohasem késő tanulni önmagamról. Annyira nem vagyok rátarti. Tudok még tanulni, ha szükséges. Fontos nekem az önismeret. Talán pont amiatt, hogy tudtam, hamarosan elmegy a városból, kíváncsi lettem a mondandójára. Eszembe jutott egy cikk, melyet nem is olyan régen olvastam. Azt elemezte, hogy a nők a XXI. században egyre férfiasabbak, egyre több szerepet vesznek át a férfiaktól, a férfiak pedig egyre több női szerepet vállalnak fel. Szerintem ez így van jól. Változik a világ. Talán jó lenne magunkról külső képet látni. Mert bármilyen kemény is vagyok, az önismeret és az önreflexió mindig fontos szerepet játszott az életemben. Már csak azért is, mert viszonylag korán elhatároztam, hogy én aztán nem leszek olyan, mint az anyám. Nem. Én nem fogom vegetálással tölteni az életem egy olyan férfi mellett, akit nem szeretek. Éreztem, hogy ezt a lehetőséget is meg kellett volna most ragadnom, és nem úgy reagálnom, mint egy öt éves gyerek, akire rászoltak, hogy nem elég ügyesen rakta össze a kockákat az asztalon. De mi van, ha én ilyen vagyok? Csak így tudom összerakni a kockákat, a párkapcsolataimat. De talán az is igaz, hogy egy idegen véleménye időnként lehet mérvadó. Láthat olyat a tökéletes, szexi külső mögött, amit én nem veszek észre. Bámulatosan gyorsan járt az agyam. Tudtam, hogy az egóm kiabál minden ellen, amit ez a férfi mondani akar, de a felnőtténem azt mondta, hallgassam meg. Megfogadni nem kell, amit mond, de talán megfontolásra érdemes lehet néhány gondolat. Másként alakul ez az este, mint gondoltam. Fújtam ki a levegőt, és ittam egy nagy kortyot a vízből. Zoltán bólintott. Igen, bár az elmúlt években rájöttem egy fontos dologra. És pedig soha nem szabad alábecsülni egy jó beszélgetés jelentőségét. Ebben is igaza volt. Mióta Évi hazajött és a levendernben kluboztunk, állandóan rajtam volt a beszélgethetnék. – Te akkor tudod a titkot? – kérdeztem. Zoltán felnevetett. De hogy tudom. Akkor nem baj, skeptikus vagyok? Nem baj. Én is az vagyok, és mindent megvizsgálok ezer oldalról. Végül is ezt tanítják a jogon is. Bólintottam. De azért mondd el, amit gondolsz, mert érdekel. Nagy levegőt vett, hogy összeszedje magát. Az arca megint változott. A fenébe is, a jó ügyvéd lehet. Van most egy kettősség, ami a párkapcsolatokat nehezíti. Kezdett bele. Mesélj! Egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, de én ezt látom. Cáfolj meg, ha te nem így gondolod. Fogalmazott óvatosan. Talán nem akart ismét megbántani. Gyerünk, ügyvéd úr! Ossza meg az álláspontját. Zoltán ismét bólintott. A nők... Nagyon sok mindenben átvették a férfiak helyét, mert muszáj nekik. Ugyanolyan keményen dolgoztok, sajnos néha sokkal kevesebb pénzért és elismerésért. Angliában jobban haladnak ebben, de itthon nem vitatkoztam. Ő pedig folytatta. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nekünk férfiaknak iszonyú nehéz az évszázados berögződéseket elengedni. Vannak, akik próbálkoznak ezzel, és vannak, akik inkább megsértődnek, és azt mondják, az összes nő törtető pénzéhes hülyeliba balett. <gül> Ismerem ezt a típust, sajnos. A fél életemet azzal töltöttem, hogy magyarázkodtam, mert jó munkám van, jó vagyok benne, és szeretem a pénzt, amit ezzel keresek. Zoltán széttárta a kezét. Tetszett, hogy pontosan értette, miről beszélek. Amikor azt mondom, hogy ez rendben van, sőt, én szeretem, ha a társam boldog a munkájában, ambiciózus és jól is keres vele, akkor azzal igazat mondok. A képzeletbeli skálámon megint feljebb bugrott a pasas. Viszont van egy másik nagyon fontos női szerep, amit sokan a sikerrel párhuzamosan letesztek, és ez nem jó. Már csak azért sem, mert nekünk férfiaknak szükségünk van rá. Különben nem érezzük magunkat férfinak. Értem, miről beszélsz. Ez a nőiesség. Ismerem az idézetet, hogy annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába. Igen, Karinti. Elmélázva néztem a vizet, aztán Zoltán okos szemét. Tetszett, hogy úgy tűnt, tényleg érdekli a beszélgetés. Az a helyzet, Zoltán... Hogy az én generációm nőtagjai nem tudnak minden szerepben megfelelni. Dolgozzunk keményen, de legyünk szépek és nőiesek, hogy a férfi megkívánjon. Délután négyig legyek kemény, aztán lényegűek át egy puha piskótává. Azt meg hogy? Nem tudom. És azt hiszem, ezek az érvek is tökéletesen helytállóak, hiszen én is tapasztalom. Köszönöm. Bólintottam. Nem tudom a megoldást a helyzetre, és talán kevésbé kellett volna direktnek lennem veled. A nők folyamatosan próbálnak helytállni hidd el. Sokan szenvednek attól, hogy sikeresek a munkájukban, szeretnek dolgozni. Keményen is dolgoznak, ettől viszont sok férfi fülét farkát behúzva menekül. <gül> Én nem menekülök, csak szeretnék neked udvarolni. Mosolyodott el. Talán túlnyers nyers voltam, és rosszul fejeztem ki magam. Úgy éreztem fontos neki, hogy megértsem. Lengedtem a fegyvereket és a pajzsot. Miért mondod ezt el nekem? Kérdeztem szelíden. Átnyúlt az asztal fölött, és megfogta a kezem. Mert úgy érzem, hogy csodálatos vagy, csak épp nem tudod, hogyan add át egy férfinak azt a csodát és törődést, ami benned van. Jól látod, nem tudom, hogyan kell. Eddig vagy csak olyanokkal találkoztam, akiknek nem volt érdemes, vagy időm sem volt arra, hogy megmutassam, valójában szeretném. Ismerek ilyen ősnöket, akiknek minden porcikájukból árad a női energia, az erő, amivel magukhoz tudják vonzani az embereket. A nyugodt harmónia, amelyen léteznek, lenyűgöz, Egyébként Gabi ilyen, pont ilyen. Tudom, hogy ez most trémesen közhelyesen fog hangzani, de... Mondjad! Adtam fel a tiltakozást egy nagy sóhaj kíséretében. Anyukáddal milyen a viszonyod? Éreztem, hogy a torkomból felszakad a nevetés. Ennyi közhelyes lenne a megoldás a párkapcsolati viszonyaimra. Te mit tippelsz? Kérdeztem. Szerintem rossz? <gül> az nem kifejezés. Egész életemben más sem hallottam tőle, mint hogy nekem szépnek kell lennem, meg hogy ne hagyjam, hogy egy férfi eltartson, és hogy ne függjek soha senkitől. Aztán meg azt, hogy férjhez kéne menni, mert azt megköveteli a haza. És akkor ne be az ember teljesen. Neki soha semmi nem volt jó ücsörgött a mártírok királynőjének szerepében, és nem volt soha egy jó szava sem hozzám, meg apámhoz sem. Nem tudom, mikor mondtam el utoljára ennyire összefüggően, amit gondoltam, és nem tudom, hogy rálátott-e valaha is ennyire gyorsan valaki az életemre. Zoltán jól látta ezt, és ez a felismerés olyan erővel adott egy gyomrost, hogy fel sem tudtam állni a padról. Tényleg kellett volna valami erősebb ital, dühös voltam az egészre. Ugyanakkor tisztán is láttam. Na nem azt, hogy anyám tönkretette a kapcsolati mintáimat, mert azt eddig is tudtam. Sokkal inkább arra jöttem rá, hogy ezzel ellen nem sokat tettem, pedig valójában szeretnék. Talán még nem késő. Talán a változás az életemben nem csak egy fronton kezdődhet el, hanem egyszerre több fronton is. Vettem egy kávézót, és rendbeszedem az életem.